і мені стане легше. Так само й зараз. Я маю захист у себе вдома. Замкнувши за собою двері, виходжу на берег моєї річки з пагорбками, вкритими дивовижним молочаєм, хмарками цупкого чебрецю, золотими деревцями звіробою. У воді ми тушаться рибки, які ніколи не стануть дорослими, як і я. Мене ще питають, чому я не йду кудись, чи в гості, чи на вечір, чи на концерт. Коли стемніє, маю книжку чорно-білого котика на колінах. Думаю, що робить зараз моя донечка? Спить з книжкою на подушці, схожа у вісні на ангела, як і п'ять років тому. Хай ніщо не потревожить її сну. Страх з'являється у ночі. Ти відмикаєш двері ключами, залазиш через балкон. Коли б ти не прийшов, Застанеш мене зненацька, як застає зненацька отруйна змія. Твій укус змусив мене замкнути двері. Вони відчинені лише для дітей і звірів. Ти можеш прийти у вигляді когось чужого. Треба бути обачнішою. А проте це не хворобливі марення. Це пересторога, болювий поріг. Висміяти можна все, навіть Бога, навіть себе. Я написала про вежу, схожу на Вавилонську. Написала про незайману землю, про червоний дім на березі Мертвого озера, про планету Ерідан. Я втікала всюди, доки не знайшла найкращий вихід – пустелю. І всі ці місця, вежа, ерідан – лише марева в ній. Я зрозуміла, що страждати означає пізнавати. Коли щось пізнаєш, воно стає непотрібним, осідаючи як намул у вигляді досвіду. Жоден філософ не переконає тебе краще – за власний досвід Усамітнення – це самотність Це нездатність до компромісів, що загрожують сумлінню Боротьба, яка закінчується перемогою Спустошує і спонукає знову до пошуків ворога Досить оточити власну гідність тими каменями Які в тебе кидали протягом життя це найкраща охорона. З усього, що зараз мене оточує, найреальніший привид насильства. Він породив мою книгу, і була б я дурна, якби соромилась у цьому признатись. Страх привів мене до пустель. Це могло бути щось інше. Я кидаю виклик насильству над тілом, душею і розумом, самим лише усвідомленням того, що воно існує і що я його впізнала. Простір звужується до кількох кімнат, потім до самої лише кухні, бо зимно, до крісла, в якому я сиджу щовечора. Чим більше звужується простір, тим більше ущільнюється і стає вибухонебезпечним. Що мені до чужих кволих потух утвердитися в Європі чи Америці, тобто знайти там всяке таке місце? Що мені звільнене тіла у сексі, коли немає любові? Чи пістолет засвідчить мою силу? Кишені напхані грішми, ляклива, проте амбітна душа, я могла б її висміяти. Але ж шкода, дарма, що завтра мені завдадуть ще одного удару.